Barberga i Görebro den 29 maj 2022. 19-årige George Chamoun och en vän till honom går på en skolgård när skott avlossas mot dem. Båda dör på platsen. Jag tog upp min mobil så ser jag att min vän ringer. Jag svarade och bara vad Han bara jag hörde att din bror blev skjuten. Då sprang jag. Totalt har fyra personer skjutits till döds i Örebro i år och ingen sitter frihetsberövad för morden. Framförallt så är det ju en sorg över att det händer i våran stad och att det händer på det sättet som det gör. Petri Krim idag om mordvågen i Örebro. Jag heter Fanny Hedenmo och jag heter Linus Lindahl. I dagens avsnitt ska vi titta närmare på fyra ouppklarade dödsskjutningar i landets sjunde största stad. Men först och främst så vill jag hälsa Fanny Hedemo och välkommen till studion. Tackar, tackar. Du är ju känd från Petri Dystope och Petri dokumentär bland annat och kommer vara här vid min sida de, de kommande veckorna. Och nu till dagens avsnitt. Dödsskjutningarna har redan slagit ett dystert rekord i Sverige sedan polisen började föra den typen av statistik 2016. Och idag ska vi fokusera på en av städerna som drabbas hårt i år, nämligen Örebro. Mm, Sveriges sjunde största stad. Och där sköts ju fyra personer till döds inom loppet av drygt två månader i somras. Och när vi spelar in det här avsnittet så är ingen frihetsberövad för något av de här morden. Och när man gör ett sånt här avsnitt så vill man ju såklart ta hjälp av lokalt förankrade personer. Så det här avsnittet har vi gjort i samarbete med P4 Örebro och deras reporter Andreas Eriksson. Precis, och vi har tillsammans med Andreas försökt ta reda på varför just Örebro har varit så utsatt den senaste tiden och vad man försöker göra för att få ordning på det här. Och nu har vi med oss Andreas Eriksson från P4 Örebro- och Andreas, de här områdena som vi kommer att inrikta oss på framförallt i det här programmet är ju Vivalla och Varberga. Hur skulle du beskriva dem? Det här handlar egentligen om två helt vanliga bostadsområden med hyreshus, affärer och även förskolor. Men Vivalla klassas av polisen som ett särskilt utsatt område och Varberga som ett riskområde. Det är nivån innan särskilt utsatt. Och enligt polisens definition så är det här bostadsområden som har en låg socioekonomisk status och där de kriminella har en ganska stor inverkan på lokalsamhället. Men det man ska veta är att i exempelvis Vivalla så bor det upp mot 10 000 personer och de som är kriminella utgör ju bara en liten, liten del av alla dem. Men trots att de är få till antalet så har de ju ändå en ganska stor inverkan på bostadsområdet. Och var ligger de här områdena i förhållande till varandra? Ja, men det här är ju två bostadsområden då som ligger ett par kilometer från centrala Örebro. De ligger på andra sidan motorvägen som skär igenom stan. Och I förhållande till varandra så skiljer det ungefär också ett, en eller två kilometer. Hur har det pratats om de här morden som skedde i våras och i somras? Ja, men I de här bostadsområdena så blir det ju efter varje skjutning en ganska stor oro bland många av de boende- och flera som vi har pratat med efter skjutningarna har ju sagt att de vill flytta från för att de tycker att det är för osäkert. Och som en direkt följd efter att det har varit en skjutning så ökar ju även polisnärvaron. De vill ju åka dit för att skapa en känsla av trygghet. Men det man också kan se är att efter att det blir de här grova våldsbrotten så är det ju väldigt många boende och samhälle som sluter upp för att visa att man tar avstånd från våldet. Och inte minst... Efter det här dubbelmordet i Varberga så ordnar ju flera personer då en manifestation mot det här grova dödliga våldet just i Varberga. Du har ju bott och verkat i Görebro i många år som reporter. Hur skulle du säga att kriminaliteten har förändrats under den perioden? Ja men det man kan se att för exempelvis 10-15 år sedan så fort det var en skjutning så berättade polisen att en person som vill bli skjuten i benet eller bli skjuten i knät. Men allt eftersom åren har gått så verkar det som att de här kriminella har siktat högre och högre och nu är det nästan uteslutande personer som blir skjutna i huvudet. Det, det är skottlossningar med dödlig utgång. 12 minuter över 6 på fredagskvällen den 20 maj i år så larmas polisen till vad de först tror är en trafikolycka i området Varberge. Men tätt efter det första larmet så kommer samtal in om höga smällar. Nu kan polisen bekräfta att det avlossats skott i samband med att en person hittades död efter ett misstänkt mord i Örebro under fredagskvällen. Det hela ska ha skett i stadsdelen Varberga och larmet kom först in till polisen som en trafikolycka. I bilen sitter en 34-årig man som dör av skadorna. P4 Örebro träffade en kvinna dagen efter mordet som bor nära brottsplatsen. Jag kom ner typ i klockan 11. Jag skulle ta bilen och åka till min familj. Och sen så såg jag att polisen hade blockerat hela vägen. Det enda jag såg det var bara bilen. Och den hade ju kraschat. Alltså. Hur känns det att vakna idag? Alltså hemskt faktiskt. Alltså, lite rädd. Man vet inte vad som kan ske när man kommer ut alltså, från sitt eget hem. Nio dagar senare, den 29 maj. 19 årige George Simon och hans 20-årige vän- de har känt varandra i många år. Och den här kvällen är de i området Varberga. Alltså samma område där den 34-årige mannen- blev skjuten i sin bil veckan innan. Och när George och hans vän går på den här skolgården i Varberga- så blir de beskjutna med flera skott. Båda träffas och dör av skadorna. Jag heter Simon Schamon och jag är storebror till George Schamon som blev skjuten den 29 maj. Han var jättetrevlig, glad nästan hela tiden. Hjälpsam. Tog hand om sina vänner, folk runt omkring sig. Ja, han var ju hela tiden med mig. Eller det mesta av tiden med mig. Vi var ju i kyrkan, scouterna. Vi hade en dansgrupp, så jag och han var danstränare. Ja, det är mycket vi har gjort tillsammans. Den här kvällen är Simon Chamon på jobbet. Han är undersköterska på sjukhuset i Örebro och ska ta en patient till röntgenavdelningen. Jag har inte svarat för att jag brukar inte svara. Man får inte svara när man är på jobbet, men jag hade mobilen i fickan i alla fall. Simon han svarar inte utan fortsätter jobba, men det fortsätter att ringa. Jag tog upp min mobil så ser jag att min vän ringer. Jag svarade, vad är det? Han bara, jag hörde att din bror blev skjuten. Då sprang jag. Då allt, alltså, jag visste inte vad jag gjorde. Jag öppnade bara dörren och sprang, bytte om och sprang till akuten. På akuten möter Simon sin pappa. Och de får inte veta om George är där och när polisen kommer dit så kan inte heller de ge någon information. Till slut får Simon och hans pappa lämna sjukhuset och åka hem. Och då fick vi ta bilen och åka hem och då var det massor med folk hemma hos oss. Och morsan var helt förstörd. Det var bara folk som var runt omkring henne och höll i henne för att hon ville bara springa ut. Hon ville komma till sjukhuset. Simon Chamon och hans familj får till slut veta att det är George som är en av killarna som skjutits vid förskolan i Varberga. 20-åringen som var där tillsammans med honom var också någon som Simon Chamon kände väl. Han räknas också som min lillebror. Jag älskade både att två lika mycket. Min lillebror älskade honom så jag också har samma känsla. Och faktum är att George Chamon var känd av polisen- när det här mordet sker så har han varit en friman i drygt tre månader. Under nio månader har han suttit häktad, misstänkt för inblandning i ett mord i området Markbacken 2021. Men i februari i år släpptes George och två andra misstänkta ur häktet och de avskrev senare från misstankarna. Mm, och Simon Chamon, han beskriver hur han upplevde sin bror George efter att han släppts ur häktet. I början när han kom ut, ja de första... Den första månaden han kom ut. Han visade tecken hela tiden. Han gick äh, framför oss. 10-20 meter. Och han hade skottsäkerväst på sig hela tiden. Och han kollade på trapporna. Han kollade runt omkring sig hela tiden. Att ingen skulle dyka upp. Så det fanns. Det fanns den här rädslan. Den baseras på att äh, han har varit häktad. Och folk tror att. Han är, alltså han är medhjälpare. Folk tror att han har något med det att göra. Folk tror att han har sagt namn. Folk vet inte att han inte har sagt namn. Så det var därför han var så här rädd. Dagarna går och polisen har ingen misstänkt varken för mordet på 34-åringen i bilen eller för dubbelmordet i Varberge. Och några veckor senare så uttalar sig lokalpolisområdeschefen Mattias Forsten. I, i, I de här liknande ärendena som du beskriver nu, de, de typen av skjutningar, är det den här tystnadskulturen som ställer till det för oss att vi kan ha en väldigt god bild om vad som har hänt och vad som har skett. Men att leda dig i bevisning via en åklagare i en tingsrätt, det ställer andra krav på oss det lyckas vi inte nå fram idag. Och det slutar ju inte där. Den 30 juli i år så skjuts det igen i Örebro. Polisen letar just nu efter en eller flera gärningsmän som misstänkt skjutit ihjäl en man i 20-årsåldern i stadsdelen Vivalla i Örebro under lördagskvällen. Anhöriga är underrättade. Det hela hände vid tiden och flera personer ska ha sett när det hände. Polisen får larm om att en person blivit skjuten i Vivalla i Örebro. Och mannen som är 20-årsåldern, han dör av sina skador. Precis som i dubbelmordet i Varberga så sker den här skjutningen vid en förskola. Något som vi kommer återkomma till. Och även i det här fallet så är mannen känd av polisen sen tidigare. Han har suttit häktad, misstänkt för grovt vapenbrott och ett mord 2021– –som i media kommer att kallas för fotbollsmordet. Och det är för att den man som sköts ihjäl där– –han ska försökt medla mellan flera personer efter en fotbollsmatch. Örebro har haft problem med organiserad brottslighet under många år– och det finns en plats som sticker ut lite extra under de senaste åren och det är ett hotell i centrala Örebro, eller hur Linus? Ja, för snart tio år sedan så flyttade nämligen ledargestalter från det kriminella nätverket Black Cobra in på det här hotellet och sen styrde de sin verksamhet därifrån. Och det här hotellets placering fick också många att reagera. Det var, var otroligt provocerande för polisen mm, att de liksom flyttar in sitt högkvarter mitt emot polisstationen. Per Lundbäck är chef på polisens underrättelseverksamhet i bergslagen. Och det, det skapar också olust och osäkerhet bland personalen som ena stunden ska jobba mot dem. Och så nästa stund, så kanske man sitter och avrapporterar och vet att man är så att säga, iakttagen. Så att, det är. Det var en ganska jobbig tid. Ja, per Lundbäck har under flera år följt kriminaliteten och gängens utveckling i Örebro. Och när Black Cobra flyttade in på det här hotellet så pågick ett gängkrig mellan Black Cobra och en undergrupp till Bandidos. Och det resulterade i flera skjutningar. Ja, det kan väl ha varit ett litet äh, bryskt uppvaknande för vi har inte, hade inte haft så mycket av MC-kriminalitet i Örebro överhuvudtaget. Äh, det här var ett litet uppvaknande att det skulle kunde komma till Örebro också. I skjutningarna som skedde i gängkriget för tio år sedan så var det ju ingen som dog. Nej, en blev träffad i Ljumsken och som i många andra städer så har gängens sammansättning förändrats och våldet blivit grövre med tiden precis som Andreas Eriksson på P4 Örebro var inne på tidigare i avsnittet. Ja, men tillgången till skjutvapen är ju... Mycket, mycket större idag än vad den var för tio år sedan så då kanske man mer slogs med tillhyggen eh, även om det fanns vapen med i bilden så var man inte lika benägen att använda den. Så eh, ja. att faktiskt eh, använda de vapen som de har tillgång till det, har ju, det är den kanske den största förändringen att man använder den på ett dödligt sätt. Flera av personerna som var med i Black Cobra de gick senare med i det holländska MC-gänget No Surrender och konflikterna fortsatte. I Örebro hördes en kraftig smäll i natt och sen började det brinna i en strippklubb på Holmens industriområde, rapporterar P4 Örebro. Polisen misstänker att det var en sprängladdning som startade branden. Hittills har inga skadade personer hittats. Förutom en kraftig explosion som förstörde den svartklubb som No Surrender drev i Örebro så blev en av ledagestalterna mördad utanför ett hyreshus i Örebro ett år senare. Och även det här mordet är ouppklarat. Blackomra utmärkt ju sig lite genom att inte ha den här hierarkiska indelningen som MC-gängen har. Eller hade. Så det kanske var början på de här löst sammansatta nätverken på något sätt. Så idag, de, de nätverken, de kriminella liksom nätverken som finns idag, de är ju inte alls organiserade på det sättet. Utan det kan skifta från vecka till vecka vem man lerar sig med för att ja, tjäna mer pengar helt enkelt på sin kriminalitet. Och vid flera av de senaste dödsskjutningarna som har skett i Örebro så har det alltså handlat om mer löst sammansatta kriminella grupperingar som varit inblandade. Ja, och i flera fall handlar det om kompisar som begår brott med varandra. Och inte sällan har flera av gruppens medlemmar också ursprung från samma land. Ett exempel är en konflikt som mynnade ut i ett dubbelmord i Vivalla 2018. Ja, men en del av dem har nog känt varandra länge uh, och en del grupper är mer etniskt sammansatta eller några grupper. Och där, precis som i de andra konflikterna, så har det, liksom, det finns ju inslagen av narkotika i konflikterna absolut. Ja, men det, vi har nog lite förenklat uh, använt oss av den förklaringen att uh, det är man slåss om narkotikamarknaden. Och det kan ju vara en orsak till att man uh, har startat en konflikt men uh, idag är det nog vanligare att man har en konflikt som bottnar sig i någon form av heder eller kränkning, sinsemellan. Eller att man helt enkelt vill ta mer mark i, i dess hierarki någonstans. Narkotiken finns ju dock alltid involverad i de här miljöerna. Både att de brukar själva men att de säljer, det är deras liksom inkomstkälla. Förutom att konflikterna inte längre bara handlar om narkotikamarknaden så ser polisen Per Lundbäck också hur grupperna vid flera tillfällen har anlitat vad man skulle kunna kalla torpeder från andra städer för att utföra morden. Ja, men I dagsläget så har vi en ganska komplex bild med väldigt löst sammansätta nätverk. De har ju anammat metoder som gör att man man hyr ju in utförare i konflikten och hur man ju in ja, från en annan stad helt enkelt för att de ska kunna så de planerar oftast själva upp, morduppläget själva men genomförandefasen plockar man in en annan för. Och det är ju delvis ett nytt beteende men de är ju ja, otroligt våldsbenägna. Polisen har gjort en kartläggning av hur många personer i Örebro som kan vara i riskzonen för att bli skjutna eller som kan komma att skjuta andra. Och enligt den här kartläggningen så handlar det om runt 300 personer som man har identifierat. De flesta är män mellan 19 och 26 år men det finns också barn under 15 år. Mm. Och de här personerna kommer att vara i fokus i arbetet med något som heter sluta skjut eller group violence intervention som infördes i Örebro i våras. Och vi ska prata mer om det här om en liten stund. Av de tio gängrelaterade morden som skett i Örebro under de senaste fyra åren så är det bara två som har klarats upp. Det här är Per Lundbäck på polisens underrättelseavdelning i Örebro igen. Jag kan inte prata jättemycket om de morden för det är pågående förundersökningar. men självklart så tittar vi på vilka konflikter som, som vi kände till uh, sen tidigare och hur de liksom kopplar in i, i motivbilden. Uh, men eftersom man ofta då som har varit inne på tidigare hyr in andra utförare så blir det inte alltid jättelätt att tråkigt. Kopplingar mellan konflikter och sen kanske vi inte alltid heller uh, använder konflikten som... Alltså vi kanske inte letar efter motivet i form av en konflikt snarare att vi vill ha teknisk bevisning för vem som har gjort vad. Den sista mars i år så hålls en presskonferens i en stor fin sal på Örebro slott. Polisområdeschefen Elisabeth Anestad är där, en representant från frivården är där, en amerikansk professor i straffrätt och några till som berättar om den nya satsningen som går ut på att få stopp på gängkriminaliteten i stan. Örebro ska nu arbeta enligt strategin Group Violence Intervention, förkortat GVI. Det är samma metod som används i Malmö i det så kallade Sluta Skjut projektet och som har sitt ursprung i Boston i USA på 90-talet. Malmö var först ut i Sverige med det här projektet- och det byggde på att minska det grova våldet- genom att polis, och kommun och lokalsamhälle samverkar, kan man väl säga. Ja, och nu ska alltså fler svenska städer hoppa på det här tåget, bland annat Örebro- Johanna Sollerman är brottsförebyggande strateg på Örebro kommun. Ja, men GVI handlar ju om att rikta in sig mot de grupper som driver det dödliga och grova våldet. Så det som har gjorts är att vi har gjort en kartläggning över vilka grupper och individer det är. Det gör ju polisen. Vi har gjorts utvärderingar i Malmö om hur väl det här har funkat där. Malmö universitet gjorde en utvärdering av sluta skjut på uppdrag av Brottsförebyggande rådet och då fann man att skjutningarna i stan minskade med 37% mellan januari 2017 och februari 2020. Men man tillägger att det är svårt att säkerställa statistiskt exakt vilka faktorer som har legat bakom den här minskningen. Ja, och I Örebro så har polisen alltså kartlagt kriminella grupper och individer under våren och sommaren. Och nu är det dags för nästa steg, berättar Johanna Solleman. Del två nu det är ju att samla representanter för de här grupperna och möta upp dem i, på två sätt egentligen. Dels individ möten som polis och socialtjänst gör då söker man upp de här individerna men också i ett gruppmöte på, i USA kallar de det för kolin. Eh, och det är ju en gruppintervention helt enkelt. Representanter från polis och socialtjänst men, eh, och åklagare men också civilsamhälles med eh, en mamma som har erfarenhet av att förlorat en, en son till den här typen av våld eller präster som förmedlar hopp. Där det tillsammans eh, –ges ett budskap, egentligen uppbyggt i fyra punkter. Vi vill inte att du dör. Vi vill inte att du dödar. Fortsätter våldet kommer konsekvenser riktas mot den gruppen som driver våldet. Vi vill att du tar den hjälp som finns att få. Vi prioriterar det. Knappt två månader efter presskonferensen i den stora salen på Örebro slott– –så sker den första av totalt fyra dödsskjutningar mellan maj och slutet av juli– Alltså mitt under kartläggningen av kriminella individer som ska ligga till grund för GVI-projektet i Görebro. Framförallt så är det ju en sorg över att det händer i våran stad och att det händer på det sättet som det gör. Vi vet att vi har en ökad risk för skjutningar under sommarhalvåret. Det visste vi också innan skjutningarna och skjutningarna. Inte att de skulle ske men vi visste att vi hade ökad risk för att det skulle ske. Vi vill implementera GVI fullt ut och därför så valde vi att lägga det nu på hösten med första kolin. Däremot så har vi ju kunnat, vi har kunnat arbeta riktat mot individer i de här kriminella grupperingarna eftersom vi redan då har jobbat med kartläggningen. Så vi har kunnat använda kartläggningen på ett bättre sätt för att möta upp individer runt de här skjutningarna. Johanna Solleman trycker på att det här rör sig om ganska få individer som är i de här miljöerna och att många står långt ifrån arbetsmarknaden eller skolan eller andra samhällsinsatser. Och hon jämför svårigheten med att lämna en kriminell livsstil med att lämna ett destruktivt förhållande. Att det är väldigt svårt och att det här ibland kräver många försök. Hon tror att fler vill lämna en kriminell livsstil än de som hittills vågar ta steget. Och om någon väljer att lämna kriminaliteten framöver så ska den få individuellt stöd utifrån sin problembild. Frågan är då om en som vill lämna kriminaliteten ska få en gräddfil in till olika samhällsinsatser. Jag skulle inte säga gräddfil. Det finns absolut ingenting enkelt eller gräddfilsliknande med att lämna kriminalitet. Däremot så får man en väldigt tydlig väg in. Man får ett telefonnummer och någon att kontakta som förstår att nu sitter jag i telefonluren med en person som befinner sig i den här miljön. Så gräddfil nej men en direktkontakt in ja. Vi kommer prioritera och hjälpa de här. Vi vet att får vi bort våldet, får vi bort den typen av kriminalitet så har vi ökat tryggheten för väldigt många människor. Det som jag tycker är, ja, men är fruktansvärt är ju hur barnen liksom blir vana vid att det kan vara skjutningar. Det är ju inte okej, inte okej att växa upp så. Det här är Karin Svärd som är rektor för förskolan Skogsgläntan i Vivalla. Och det var precis in till den här förskolan som en 22-årig man en lördag kväll i slutet av juli blev i Och faktum är att flera av skjutningarna och morden som har skett i Örebro har varit på eller i närheten av förskolor. När, veckan efter när förskolan öppnar så är det väldigt få barn på förskolan för att många är fortfarande lediga. Ehm, så att... Därför träffade vi inte alla barn direkt. Däremot så mötte vi, eller pedagoger mötte- någon som precis slutat förskolan som kom och berättade- för fröken, vet du vad som har hänt här? Nej, berätta, säger hon, fast hon visste. Och då kan den här sexåringen berätta detaljerat- vad som, om mordet som var strax utanför där- och hur blodet var. Och det här är tyvärr inte den första skjutningen som sker vid Skogsklantans förskola. Även i oktober förra året så var det en skottlossning alldeles utanför- mitt på ljusa dagen, bara hundra meter från förskolan. Det som var positivt var att barnen märkte typ inte av det. De var inomhus och på ett mellanmål och märkte inte det. När personal förstod att det hänt något så såg de till att några hade fokus på barnen. Pratade om annat- och några tog han om kollegan som hade varit i närheten. Eh, och sen så informerade jag såklart föräldrar. när de kom. Men barnen märkte inte det just så mycket. Det var väldigt skönt. Vid den här skottlossningen så var det flera personer som sköt mot varandra. En 30-årig ledare från en gruppering i Vivalla dömdes nu i slutet av september av Hovrätten till fängelse i fyra och ett halvt år för grovt vapenbrott. Och så här beskrev han själv händelsen i Tingsrätten. Och det var en buske där, och det var också bilar där. Så vad gör jag? Jag går ner på knä för att skymma mig själv utifrån skottlinjen så att det blir träffat i huvudet. Och jag skjuter mot skogen för att de ska försvinna från platsen. Jag har skjutit tre skott, tre eller två skott, jag är osäker. Ehm, när jag skjutit den här skotten så går jag tillbaka igen och du ser jag de personer som var kvar, för de har inte lämnat, eftersom jag har vapnet så står de fortfarande kvar där och söker skit mellan de här garagen och de ser att de andra också har stöttit iväg, det är kvar på platsen. Så jag lämnar från mig vapnet tillbaka till den personen jag tog den ifrån. Och jag tar mig från platsen och jag grävs typ två tre minuter efter. Trots att mannen erkänner att han avlossat flera skott så friade hovrätten honom från misstankarna om mordförsök. Hovrätten skriver i domen att det inte är bevisat att det funnits någon konkret fara för att någon skulle dö till följd av skotten. Det är trots att han skjutit flera skott i närheten av en förskola. Ett av åklagarens huvudbevis mot den här mannen är en av polisens spanare. För under en längre tid så har polisen haft koll på vad mannen gör och hur han rör sig. Så när mannen går ner på knä och skjuter så gör han det framför ögonen på polisens spanare. Så här berättar spanaren i tingsrätten. Eh, han vänder upp eh, ja, neråt i bild och sen går han ner på knä. Och lägger an. Alltså han tar för stolen, siktar sekta, sen skjuter jag. Jag kommer ihåg att jag på att, att han gick ner på knä. Det, ja, det är kanske inte det första man tänker att någon ska göra. jag uppfattar som att han siktar för att skjuta någon. Han ja, gick ner på knä som sagt, och det ökar ju chansen det man ska skjuta på. Förlåt, det. Hur det, det ökar ju chansen att träffa det man siktar på om man har någonting var att stödja händerna på. Och jag uppfattar som att skjutriktningen är ju jävligt höjd med liksom hans knä. Jag känner inte vad han har för bakgrund eller erfarenhet men jag tänker väl att det är mer de som har någon form av kanske träning eller grundläggande träning hur man skjuter. Polisens spanare uppfattar alltså som att den här mannen har vapenträning. Samtidigt har han figurerat i flera brottsutredningar- och han menar att han har haft en stark hotbild mot sig- både i Örebro men också på andra ställen i landet. Och det är också något han berättar om under rättegången. Utifrån de situationer som har uppstått omkring- har blivit beskjuten flera gånger- och träffats en av de gångerna. Och den här mannen, han har nu alltså dömts till 4,5 års fängelse- och förskolan Skogsgläntan som låg i skottriktningen, de genomför nu regelbundet inrymningsövningar. Alltså övningar där barnen så snabbt som möjligt ska ta sig in i lokalerna om något farligt händer utomhus. Ja, men då har vi i alla, alla förskolor i området och i kommunen också har inrymningsplan till exempel. Vilket vi övar precis som vi övar brandövningar. En gång per termin så övar vi inrymningar en, en gång per termin. Och då avslutas de alltid med att barnen får glas Så att de tycker att det är ganska kul när man blåser i vissa pipen går in. För vi tänker det ska vara något. Vi försöker vända på det. Det är positivt. Och faktum är att på en av förskolorna som Karin Svärd är rektor på så har man behövt genomföra två skarpa inrymningar sedan terminstarten. Ena gången var det ett slagsmål som, som började precis utanför förskolan och där det rann till så det blev många människor och då kände personalen att vi vet inte vad det här mynnar ut i vi tar in barnen andra gången var det egentligen en polis inte uttryckning polis, ett polisingripande det vet ju inte vi om och det blev lite oroligheter kring det och då valde de också att ta in barnen och de här inrymningsövningarna då, de är inte unika för förskolans skogsgläntan. Nej, enligt rektor Karin Svärd så ska de finnas på alla förskolor i Örebro och även i andra kommuner. Efter det senaste mordet nu i somras så har information getts till föräldrarna till de här barnen på förskolan om vem man ska kontakta för råd om hur man kan prata med barn om skjutningar. Och samtidigt har personalen också fått överfallslarm. Vi försöker vara väldigt lyhörda för personalens behov- Uh, och uh, lyssna in det uh, vi, vi har aldrig öppningar och stängningar på schemat att man är ensam utan det har vi som rutin att då är man två och det är utifrån önskemål, sen uh, får man vara öppen eller får man vara ensam om det så att någon blir sjuk eller så. Uh, men, uh, nej, men vi försöker vara lyhörda uh, man önskade till exempel på skogsgläntan Lärm, alltså som börjar skjuta. Det är ingen stor kostnad, det är klart vi köper in varsitt lärm. Som vi nämnde i inledningen av avsnittet så har det alltså skett rekordmånga dödsskjutningar i Sverige i år om man jämför med de senaste åren. Och enligt en kartläggning som Dagens Nyheter gjorde för snart två veckor sedan så fanns det ingen frihetsberövad förmord i 26 av 48 fall i år. Och sen dess har flera mördats. Bland annat har det varit flera skjutningar i Södertälje som vi kommer ta upp i ett avsnitt här framöver. Men fyra av de här morden där ingen är frihetsberövad har vi alltså i Örebro. Och frågan är ju varför det ser ut så här just där. Elisabeth Arnestad, är länspolismästare i Örebro. Örebro ligger så till så att vi har kopplingar till hela Sverige. Och att numera så är gräns, finns det inga gränser mellan... Våra olika län eller våra olika regioner utan de som är kriminella, de som ägnar sig åt, åt den här typen av kriminalitet, de finns eh, överallt. Så att mer eller mindre så är det ju, jag ska inte säga en slump, men det kan ju, den här typen av kriminalitet kan ju finnas på andra ställen också. Men Örebro är en viktig del av eh, här, de här nätverken. Och det är väldigt mycket komplexare att utreda den här typen av mord mot ett mord där man har gärningspersoner som på något sätt har en koppling till varandra. Så att det, är, det är väldigt komplexa utredningar och det är väldigt mycket som ska till för att man ska kunna frihetsberöva någon på sannolika skäl eller ens ha en skälig misstanke. Och om man backar tiden så har det skett 10 gängrelaterade mord i Örebro sedan juli 2018. Och bara två av dem har alltså klarats upp. Det är ett underbetyg för hela samhället och det har inte med, alls med Örebro att göra utan det ser likadant ut i hela landet. Eh, och det finns en mängd olika förklaringar till det här men det man kan säga är ju att... Eh, det är, tar väldigt stora resurser av samhället och det är viktigt att vi klarar upp det eftersom det ofta är mord som sker i tättbefolkade områden. Så att eh, den rädsla som människor som bor i de här områdena känner är ju, behöver vi samhället ha på allvar riskerna tråkiga ut för den här typen av händelser ökar ju förstås när det finns många människor som bor i närheten så att det här är något som samhället måste fokusera på och komma till rätta med och det är ju helt självklart. Ja, på två månader under sedvåren och sommaren sköts alltså fyra män i älgörebro och när vi spelar in det här är ingen person frihetsberövad misstänkt för brott. Men åklagaren Elisabeth Andersson som är förundersökningsledare för utredningen av dels mordet på 22-åringen i Vivalla –och mordet på den 34-åriga företagaren i Varberga. Hon är ändå hoppfull om att nå en lösning. Ja, I en av utredningarna upplever jag att vi har kommit något längre än i den andra. och Där jobbar vi fortfarande brett, men ändå mot en särskilt misstänkt person. Ja det råder ju en mycket utbredd tystnadskultur i de här områdena vilket gör utredningsarbetet oerhört svårt för polisen. Nu har vissa vittnen eller flera vittnen ska jag säga valt att ändå berätta vad de har iakttagit eller uppgifter som de känner till. Vilket har hjälpt oss framåt oerhört mycket så vi hoppas ju fortfarande på att flera vittnen ska välja att träda fram och berätta vad de har iakttagit. För Simon Chamoun som förlorade sin lillebror George i Varberga den 29 maj i år- är det viktigt hur det går med utredningen av hans brors död. Jag vill att polisen ska få tag på de här personerna. Jag vill att de ska sitta i fängelse. Du har lyssnat på Petri Krim om mordvågen i Örebro. Producent var Filip Bom och ljudtekniker Johan Hörnqvist- Reporter var Andreas Eriksson på P4 Örebro och researchen gjordes av Jennifer Albom. Tipsa oss gärna på petrikrim@svartisradio.se eller 073-461-2915. Där når du oss också på Signal. Följ oss också på vårt Insta-konto petrikrimpodden där du också kan skriva till oss. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Fanny Hedemål.